rugăciune pentru înțelegerea tainei ascunsă în pilda zuzaniei. Doamne Iisus Iristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi, pilda zuzaniei ai rostit și înțelesul ei cel adânc ne-a descoperit, căci zuzania este cea care aduce urăciunea pustiirii, este răutatea cea veche. Este vicleanul brăjmaș care aruncă prin sinagogile satanei sămânța răului, ca să distrugă minunea creației și a jertei tale. De aceea te rugăm, dăruiești-ne puterea de a-i face praf și pulbere pe toți demonii sub picioarele tale, ca să se împlinească făgăduința Tatălui Ceresc, că îi va pune pe toți dușmanii tăi, Așternut picioarelor tale. Ei sunt dușmanii Tatălui Ceresc ai tăi, ai Duhului Sfânt, ai tuturor Sfinților, ai puterilor cerești. Dar noi cu ei ne luptăm, pentru ca în slaba ta, cu cinste, cu rod bogat, cu rugăciuni, în Duh să te putem întâmpina la cea de-a doua venire a ta. Doamne Isuse Hristoase, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te stăvim și îți mulțumim, fiindcă semnele sfârșitului acestei lumi ne descoperit. Pe Sfinții Tăi, apostoli, mucenici, ucenici, i-au ucis, neamul nostru la au tălhărit. Timp de 2000 de ani, cu noi, toate asupririle, ura răilor, Alături de noi le-ai suferit. Pe cuvioșii tăi i-ai ocrotit și s-au mântuit, s-au sfințit, s-au desăvârșit. Urăciunea pustirii adusă de zâzanie, sămânța răului cel vechi, biserica ta din apus a lovit. Bisericile tale de a golit, miile de rătăciri, tărhării, ucide, prunc ucide, Desfrânări, secte, vrăji, milioane și miliarde de suflete la au aruncat, au nenorocit și locul cel sfânt, altare letale, cu muieri ca preoți, cu falși preoți, cu arherei nevredici le-au pângărit, cu neamuri sălbatice, cu războaie le-au distrus. Pe slujitorii tăi cei vrednici i-au ucis, i-au pregonit, doarele le-au jefuit. De aceea noi porunca ta, rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna nici sâmbăta am împlinit. Și tu, el, blânde, pentru sărmanii tăi ai rânduit. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul cel, iubit al tatălui ceresc.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 noi, milioane de jertfă, am suferit, de aceea te rugăm, trimite îngerii tăi să adune toată Zuzania de pe pământ, să o ardă, să o ca într-un mormânt, iar pe noi grâul tău cel minunat să ce ne aducă la tine, căci cuvântul tău rămâne neschimbat.